Huszonkettedik fejezet Egy éjszaka arra rezzent fel a király, hogy szavakat hall. Felült ágyában, és mint szokta, abban a pillanatban már teljesen éber is volt. Katalin beszélt álmában. Ma, matka, maminka, madraha! Anyát szólította a tizenhét éves királyné, és álmában peregtek szeméből a könnyek. Aztán megsendesedett, és némán szunyat tovább. Mátyás másnap nem kérdezte feleségét, hogy mit álmodott az éjjel. De mikor elbúcsúzott tőle, ez a panaszos hang jutott eszébe, ez a könnyes honvágy, amely igen mélyen bujkálhatott a katalin lelkében. Vajon az ő felesége ez, vagy a girzsik lánya, melyik inkább? S azt kellett válaszolnia magának, hogy az a fiatal lény, aki most ott élt mellette kéznyújtásnyi távolságban, messzebb van tőle, mint a végtelen távol csillagok. Battára ment, majd futtakra. A török megmozdult odalent, és Boszniára támadt. A Bosnyák király a kulcsivárba vonult, oda gyűjtötte azt a rengeteg arany és ezüst kincset, amelyet az Osztolya dinasztia eddig összeharácsolt. A kémek jelentése szerint ez a roppant marha sok millió aranyforintot megért. És Mátyás, mint a toporzékoló harci paripa, most már száguldott volna a verekedés melegébe, ha ugyanekkor hírt nem kap arról, hogy Fridrik kész egyezkedni. A király jöjjön Budára, írja alá a kötést, és intézkedjék a küldöttség felől, amely elmenjen a császárhoz a szent koronáért. A szerződést aláírta hosszasan tanácskozott vitézzel, hogy kik menjenek a Szent Koronáért, és megérkezése másnapján magához kérette új laki Miklóst. Azt az új lakit, aki tagja volt a két Hunyadi fiút halára ítélő bíróságnak, aki Hunyadi Lászlót ki is végeztette, aki tüntetően nem vette tudomású Hunyadi Mátyás királyá választását, aki Fridriket Mátyás ellen magyar királyá választotta és meg is koronázta aki keresztapja lett a császár fiának, Maximilián Főhercegnek. Aki aztán összezördülvén komájával, elment sógorához, a cseh királyhoz, és annak fiát igyekezett a magyar trónra segíteni. Most végre beadta a derekát. Miklós vátyán, mondta a király, nagy szükség ön van kigyelmödre, áldozatot tönnie kérném. Mi volna az? Császárhoz magyar küldöttség megyen a szent koronáért. Illendő lenne, hogy méltó úr vezesse azt. Én még nádort is keveslöm. Miklós bácsi kéne. Hmm, osztán kik mönnek? Kalocsai érsek, Váradi pispek, Palolci országbíró, Szapolyai íbre. Élőkre kéne Miklós bácsi. Újlaki habozott. Igen kényes volt neki azért a koronáért menni Mátyás számára, amelyel ő koronázta meg a császát Mátyás ellen. De a feladat díszének nem tudott ellenállni. Szabódott még egy kisé, aztán felcsapott. Mátyás 2000 díszruhás, fegyveres lovast rendet a küldöttségnek kíséretül. Pedig odalent minden egyes fegyveresre égető szüksége volt. Sem Velence, sem egyéb olasz államok, se senki nem küldött segítséget. Magyarország megint magára maradt a török ellen. A küldöttség elment a koronáért, Mátyás pedig sebben lobbba búcsúzott Katalintól. Futtakon véres hírek várták. A szultán elfoglalta Boszniát. Megvette kulcsvárát is. Ali Béget, aki már Temesvárig nyomult volt előre, elkeseredett verekedésekkel visszaszorították a szávához. Ott állott meg a török vezér a száva partján, a Bosnyák-magyar határfolyónál, hogy a magyar sereget visszatartsa, s az alatt a török főerő teljes munkát végezhessen az elfoglalt Boszniában. Mátyás odavágtatott a szávához. Forró augusztus volt, perzselő kánikula. hadai éjszakai menetelés után pitymallatkor állapodtak meg, mert a martalék csapatok már nyargaltak vissza a foglyúlejtett török előrsökkel. Ott volt az alibék serege. Nem tagadhatta, hogy a szíve hangosabban dobog a szokottnál. Élete első nyílt csatája előtt állott. 23 éves korában. Bátja, ebben a korban már sebb helyes, hadviselt öreg katona volt. Apja is. És ő csak tornajátékokon jeleskedett eddig. Az elfogott őrsök és kémek révén már tudták Alibék táborának fekvését. Mikor a többiek elindultak, ő is elindult. Becsavarta arcát patyolatba, hogy csak szemének maradt hely, orra és szája nyílásának, különben egész feje póját hordott. Úgy tette fel a sisakot. Körös-körül hasonló vászonarcok néztek rá a sisakok alól. Ezt már régen megtanulta. A pója télen a hideg ellen, nyáron pedig az áttüzesedett acélsisak heve ellen védte a fejet. Lova elindult alatta. Lassú ligetesben ment egy homokdomb irányába, amelyet mutattak neki. A térség kitágult. Felfejlődött a hadirend. Jobbra, barra, amerre szem ellátott, rengeteg katona ügetett, vezényszavak harsogtak, hürtjelek recsegtek. A király előtt csak hamar elfette az ellenséges sereg távoli megmegvillanó arcvonalát egy elébe sorakozó lovascsapat. Ez idegessé tette. Az élen szeretett volna lenni, de most inkább engedelmeskedett, semmint parancsolt. És erőszakot tévedőtről türelmetlenségén csak bámulta az előtte állókat. Ha pedig hátra nézett, sűrű rendekben álló gyalogosokat látott. Milészen már? kérdezte türelmetlenül. Sohasem kezdjük? Javában folyik immár! felelt mellette egy derűs hang. Semmit sem lehetett látni, és ami még különösebb volt, hallani is alig. De mégis egészen messziről valami olyan lárma jött, mint utcai tüntetés vagy kortes rivalgás. Mátyás most már tudta, mi az a magyar hadak Jézus ordítása roham közben. Egyszerre közvetlen közelből recsent fel a kürcó. Azok a lovasok, akik a királycsapata előtt állottak, Egyszerre földrengésszerű Jézus ordításban törtek ki. Sűvítve röppentek a nehéz kardok a levegőbe, a kopjaszárok előre billentek a balmarkokban, mintha valami eleven nádast föld felé hajbókoltatott volna a vihar. Dobogva rúgtattak előre. A kilátás tisztult. A király előtt kitárult a messzi képe. Jobbról már a gyalogosok rohantak oda, ahol a nehéz lovasság támadása megingatta a törököt. Barról most ért oda a lökés. Középen még állott a tömör török lovasság. Mintha így ózott volna az a vonal, egyes részei lélegzetszerűen visszahúzódtak, majd megint löködtek. És ekkor éles, zizegő hang suhant el a levegőben, közvetlenül a király mellett. Ziúj! Oda kapta a fejét. Tudta, mi ez. Nyilvesző. Nem ide szánták, de erre tévedt. Most azonban nem ért rá a nyilvesszőről gondolkodni. Feszülten figyelte az ütközet menetét. Nagyon kellett figyelnie, mert az ábra, amelyen kétféle lovasság és kétféle gyalogság mozgott ide-oda, a folyamatos arcvonal ellenére is bonyolult csak feladványnak tetszett. Most már visszanyerte nyugalmát, mint alaptermészete szerint mindig a döntő pillanatban. A nyerekben előrehajolva feszülten figyelt irántotta a kardját, és azzal hátraintett, hogy most kell vigyázni. S mi alatt feje mozgásával követte a vonal távoli mozgását, egyszerre elkiáltotta magát. Rajta! Mátyás azon vette magát észre, hogy torka szakadtából kiabálja Jézust maga is. Sisakját erős ütés érte, amelytől feje hátra bicsaklott. Török gerei de már rettenő csattanással és robalja a beleszaladt a rohanó fal az álló falba. Lovasok fordultak fel, csetlés, botlás, ordítozás következett. És most a kard kezdett dolgozni. Mátyás villogó figyelemmel leste a gomolygást, és kardja a remek vívó ösztönösségével felelt minden csapásra. Vagdalkozott, mintha versenyen dolgoznék. A gézitusa azonnal gyöngült is már, a fal összeomlott előtte, és rendetlenül botladozva hátrált. Egy pillanatnyi szünetet felhasználva felállt a kengyelben. Azonnal látta, mit kell tennie. Ordított egyet. Kerítsd balra! A zászló tartó hármat lengetett a nagy piros zászlóval. A magyar lovasság villámsebesen balra fordult, hogy egy fedetlen török seregrész oldalba kapjon. – Allah! Allah! – üvöltöttek a törökök. Mellén erősütés érte, de mint a rugó lendült vissza előre, nem volt ez más, mint amit ezelszer csinált a lovagi tornán. Az ellenséges láncsa megrecsent. Hangos sattanások hallatszottak az allah kiáltások, a vért csörömpölés, a dobogás és a lovak horkolása zsivajában. A király megállt pihenni és körülnézett. A harc elült, igen messze még lehetett egy-egy összekeveredett dulakodó csoportot látni, vagy menekvő seregrészeket, s utánok az üldözők hajszáját. Szokoli nyargalva közeledett, a kantárt eleresztette és kargyavéres pengéjét nyargaltában törölte végig a lótakaró szérével. Megbírtunk velük felség! Férfi munkavót! Felelte boldogan, lelkendezve Mátyás. A magyar zsoldosok már elesetteket vetkőztettek, egy helyen a foglyokat terelték egybe, másutt a gazdátlan lovakat gyűjtötték vezetéken. Lófarkas harci jelvényeket, török fegyvereket dobáltak halomra. A zsákmány őrzésére őrséget hagytak. A legénység pihenőt kapott, de készen létben. Nem sokára már jöttek a hírszerzők, Alibég javában gyűjti serege maradékát. Sok embere van még. Támadásra van kilátás. Mátyás azonnal döntött, nem szabad megvárni, míg rendbe jönnek, támadni kell őket azonnal. A riadók rögtön megszólaltak, és megint elhangzott a rajta. A király most már úgy nyargalt előre, mintha soha életében egyebet nem csinált volna, mint ütközetet. A török sereg ott veszett. Alibég még elérte deregjéit, és át tudott menekülni a száva túlsó partjára. Több embere a magyar nyilaktól már a deregéről fordult a vízbe, de őt nem tudták lelőni. Alkonyatra az egész munka be volt fejezve. A magyar sereg fényesen győzött. Csak pár órai pihenőt engedélyezett a király. Ahogy letette fejét, azonnal elaludt, és mikor fegyvernöke felköltötte, az volt az érzése, hogy csak öt perce aludt el. Kevés eléjfél után felszedelőzködtek és indultak. Másnap már szerb oldalon öldözték a Macedónia felé menekülőtörököt. Sőt, mikor a benszülöttektől jelentést kaptak, hogy a szultán fősereget 15 ezer keresztény fogjott hurcó haza Konstantinápolyba, erőltetett meneteléssel utolérték ezt a fősereget. Ez volt Mátyás harmadik ütközete, Amelyben baleset is érte, verekedés alatt kimarult a lába a kengyelben. Saját maga rántotta helyre a kirándult bokát, azután visszanyargalt a kézitusába, egyéb baja nem lett. A tizenötezer szerbet minden esetre megszabadította. Most Bosznia visszafoglalására került volna a sor, az ostrom előtt azonban nem állhatta meg mátyás, hogy haza ne szaladjon budára, ha mindjárt csak egy-két napra is. Péterváradon ugyanis magyar urak várták, ugyanazok, akiket a koronáért küldött. Még a megjuhászodott új is eljött, hogy személyesen tegyen jelentést a nagy esetről. Vagyis részleteiről. Mert, hogy a korona megjött. Boltozatos alaksorban volt a kincses kamra, ahol a koronát őrizték, a lépcsőt, amely folyosójára vezetett, éjjel-nappal a őrizték. Hármas lakat zárta a nehéz tölgyajtót, a börtönszerű folyosón még egy vasajtó nyílt, ugyancsak hármas lakattal, a vasajtó mögött álltak a kincsek. A király Katalinnal, az udvarbíróval és egy nádorsági tisztviselővel ment le, két fákjás ember kísérte őket. Ahogy a fákják bevilágítottak a tágas terembe, vasládákat lehetett látni csupán, amelyek az arany a hunyadi családmesés hírű ékszereit, vert ezüstből való asztali szobrokat, kálváriákat, feszületeket, ékkővel kirakott díszkardokat, gyémántos forgókat, menetcsatokat rejtették. Minderre most nem volt kíváncsi a király. Csak a koronát akarta látni. Kecskelábú nagy asztal állott a terem közepén, arra emelték fel a kis vasládát. Lakatait kinyitották. A tisztviselő bele akart nyúlni, de a király kézmozdulata megállította. Maga akarta kivenni. Hazajöttél, mondta Mátyás a koronának. Lelkét mély áhítat fogta el, vágyat érzett, hogy szabadon eresse könnyeit, letérdeljen, és a csodálatos aranytárgyat, amelynek tetején ott állott egyenesen a pogány magyaroktól magukra vállalt kereszt, Magasra emelje, mint valami névtelen szertartás papja. De erőt vett magán, és csak tartotta jó darabig, míg nem az aranyfüggők, mint pici ingák meg nem állottak. Akkor lassan fejére tette. – Nem kölbélelni! – mondta. – Ippeg koponyámra szapták. El is eresztette most már, a koronaszilárdan nyugodott a fején, nem billent. Mátyás levette fejéről a koronát, még egyszer maga elé tartotta és kissé mozgatta a fákja fényben, hogy az arany és az égkövek játékában gyönyörködjék. Hirtelen bátyjára gondolt, Lászlóra, rögtön utána pedig Fridrikre. Fridrik fején ott volt ez a korona. Dúló harag lobbant fel benne, olyas féle, mint a férjben, akinek felesége elpanaszolja, hogy bántalmazták. És megint tisztán világosodott elő benne a megismerés, hogy ezzel az egyemberrel emberrel ő sohasem jöhet rendbe az életben. Még új is rendbe jöhetett, aki őt halára ítélte és bátyját kivégeztette. Fridrikkel soha. Ez valami ősi indulat, amely kezdettől fogva volt és mindig lesz. A koronát visszazárták ládájába. Mátyás ezzel el is végezte, amiért most Budára jött. Péter Váradon indulásra készen várta a Boszniát megverendő sereg. A kiszemelt vezér Szapolyai Imre részletes jelentést tett az eddig beérkezett kémjelentésekről, a létszámról, a bosnyák lakosság hangulatáról. Aztán a nádorral kellett megtárgyalni az ünnepies koronázás részleteit és határnapját. Úgy határozták, hogy a húsvéti ünnepek alatt lesz a koronázás. Egy októberi napon valamennyien felkerekedtek, mind elkísérték a királyt a Bosnyák hadjáratra. A sereg átkelt a száván, aztán rálépett arra a római műútra, amelyet a hajdani impérium gradiskától banyalukáig épített ki. Zuhogó esőben értek Jajszalá. alá. Óvatos távolban állottak meg, az erőd alatti főváros tekintélye sereg védelmezte. Szapolyai kifogyhatatlan volt ötletekben. Messzire felkerült a pliva partján, s ott egész seregével átgázolt. Aztán szekereket rakatott meg földdel, és tornyozott vizes fenyőlombal, azokat tolatta előre a szűk sziklatorkon. A furcsa ostromszekereket a védők nem tudták felgyújtani, és nyiraikat is hiába lőtték beléjük. Ilyen mozgó pajzsok oltalma alatt haladtak nyomról nyomra az ostromlók, Míg nem rajta üthettek a katlanszerű kis városon. Az ilyen ostromfőként türelmet kívánt. Csak lesni kellett, mint a macska az egérjuk előtt, hogy mikor kénytelen végül is elé bújni, aki odalent fészkel. Felmentő sereget haránbég nem remélhetett. Messzi földön a lakosság az ostromlókkal tartott, és hordta nekik az élelmet, az ő készletét odafent pedig éppen a foglyok apasztották. Az ostromlók tehát szorgalmasan küldözték a vastekéket a fellegváromladozni készülő falaiba, és vártak. Napok teltek, hetek teltek. Leesett az első hó, a király néha vadászatot rendelt a hegyekben, minden nap szemlét tartott az ágyuknál és egyébként éppen úgy megtartotta a kancellária óráit, mintha az országos ügyeket otthon budám végezni. Egyhangúan folyt az osrom, mikor megérkezett a pápa felhívása. Kiáltvány volt ez, amelyet a Szent Atya az egész világ kereszténységéhez intézett, és szövegét elküldötte a jajsza táborozó magyar királynak is. Utolsó kísérletet kívánunk most tenni, írt a Piusz pápa, és elhatároztuk, hogy személyesen indulunk meg a török ellen egész tengeri erőnkkel. Velünk lesz fülöp burgundi fejedelem, csatlakoznak hozzánk olasz fejedelmek is, a velencei köztársaság is, és a háborúban olyan kemény, a török feletti diadalokhoz annyira hozzászokott magyarok. Mi ugyan reszketek kezünkbe kardot nem foghatunk, mert kezünket gyengeségünk miatt már a nép megáldására is alig tudjuk felemelni. De értünk az imádkozáshoz, és az ütközetek alatt áhítatos fohász emelünk majd egy hajó orrán, vagy egy magas drumtetőről a minden hatóhoz, hogy a hű harcosok ennek látán felbuzduljanak. A sereg előtt a kereszténység szentelt zászlai fognak lobogni, s ott vitetjük majd több más szent erekékkel Szent János testét. Melyik keresztény fejedelem, melyik igaz hitű bajnok maradhat el itt? Azért emlékeztetünk minden rendű és rangú keresztény hívőt az elkerülhetetlen ítéletnapra, és a remélt lelki üdvösségre és mindenkit ezennel felszólítunk, sőt, kényszerítünk, hogy ebben a hadjáratban, amely Ankonából fog megindulni, vagy személyesen vegyen részt, vagy állítson helyettest, vagy áldozza fel vagyona egy részét. Mátyás és Vitéz mély megindultsággal olvasták a Szent Aglevelét. Az ő lelki ismeretük most már rendben volt. De milyen arccal olvassa ezt Fridrik? Meg az a temérdek német fejedelem, aki eddig füle sem mozdította. És a lengyel király. És gírzsik. És a francia király. Mióta túl magyar história vagyon, mondta Mátyás a gyertyalánkba nézve. minden másokot segéltünk, melyünköt tartottuk fedezők, de bennünk soha nem segére senki. Ígyen volt töröktül, ígyen lészön örökkül. Ez vagyon írva felőlünk az csillagokban. Az magyar dolgának az ő ez, magad vagy, magyar, csorgasd véredöt, miként Jézus csorgatta. Így vagyon, bolintott vitéz János. Isten rendölte. Apokaliptikus dolog ez, felségöd meghiggyed. Az ó vala istennek egy választott népi, az zsidó. De az új testámentomban is vagyon egy, az magyar. Gyönyörű felmagasztalás, hogy magyarnak születtünk. Legnagyobb dolog, ki ez világon löhet, magyar születni. Vagyon nagyobb még egy, mosolygott a püspök. Magyar király lönni. Iza hároman is vagyunk. Vált egyszerre fanyar rámátyás. Háromon? Anyon. Ferrante nápolyi király hordja a szímet, mert apját apám megkénálá az koronával. S Fridrik! Fridrik! Ez volt minden beszélgetés vége. Fridrik, aki ülve és szívóságának sarkában, várta, míg minden belekerül pókhálójába. December közepén Haránbég látta, hogy ellenállása reménytelen. Egy szép napon követet küldött az ostromlók táborába. Harámbék hajlandó feladni a várat, a biztosítékot kap, hogy őrségével szabadon elvonulhat, és keresztény fogjait magával viheti Konstantinápolyba. A király kurtán felelt neki: Mondd meg uradnak, hogy egyetlen keresztény embert sem engedek elhurcolni! Én nem falakért, hanem emberekért vagyok itt. Elmehetsz! Még egy-két követséggel próbálkozott haránbég, aztán megadta magát. Csak a maga és őrsége életét kérte. Erről írás csináltak. Hazafelé menet egy éjszakát a szlavóniai Dombrovárában töltött Mátyás. Itt időt szakított magának, hogy megírja a pápához már rég halogatott levelét. Hosszú levél volt, elmondta benne az egész boszniai hadjárat győzelmes történetét. Aztán így folytatta, nem egészen magától, mert a levelet megbeszélte volt Pannoniusz Jánossal, a remek latin stilisztával. Azt a szándékomat minden esetre tudja meg szentséged, hogy a katolikus vallásnak és a hívők védelmének minden tehetségemmel szolgálatára állok, kivált a lehetőségem és szabadságom megvan hozzá és akadályaim nincsenek. Ha azonban amazok hiányzanak, emezek pedig fennforognak, kénytelen vagyok a hit védelmére szánt erőimet másra használni, és ünnepélyesen kijelenteni a mai napon szentségednek. Futár levelet hozott Budáról. Megismerte anyja írását. A levelet letette az asztalra, aztán tovább diktált, mert a lendület magával ragadta. Hogyha jogtalanságoktól ingereltetve kénytelen lennék a hitetlenek ellen kivont kardomat a hűtlen hívők és birodalman bántalmazó ellen fordítani, akkor ez igazságos és fájdalmas haragomban történik. Ne vegye rossz néven szentséged, és ne az én rovásomra írja, ha a hazámat fenyegető veszedelmek miatt nem állhatok a köznek engedelmes rendelkezésére. De talán szentséget tekintélyének közbelépte elegendő lesz majd visszaadni cselekvési képességemet, hogy amit elkezdtem, befejezhessem, az akadályokat eltegyem láb alól, és ne sodortassam kedvem ellen való irányba. Hódolatom és a hit ügye egyaránt megérdemlik, hogy szentséged mindezt fontolóra vegye. Isten óvja szentségedet az ő egyháza kormányzásának javára. Dátum igen, meg volt elégedve azzal, amit diktált. Bizonytalan jelekből sejteni lehetett, hogy Fridrik már megint forral valamit. A pápa bizonyosan éberségre fogja inteni a nunciust. Most végre megnézhette mi hír Budáról. Felbontotta anyja levedét, és amikor átfutotta, remegő kézzel ejtette az asztalra. Az anyja arról értesítette, hogy Katalinnak fia született. De ő is, a gyermek is meghalt.